بسم اللہ الرحمن الرحیم و عمد تاریبهو فر احفادت السامی حکما علاملن علم اللہو بے احدا ترکت تاریب بے آخرم اس لہو برامخ کی گئے او لازم حکم تذالک دا با پیورت اب کئے و دا قیدہ شو اور دو میسالو ندی زیدن اخوکا و عمرن منتلکن بے اعتبار تاریب الاخدی بن جنسا و مخکللش و حاکس ہما یاو قیدہ او قادل تکی یاو مقتزا ذکر کئی مقتزا دا تاری تحریب دو چو خبر کرنا کنم عرفات راڑیش و پر مقتا زکر کے و سلور نسال نا پر حال او مکان ذکر کے و سلور نسال نا زکر کش نو نو طور لدا کدا چې کله ته دې معرفه راړي نو دا په مقام کې راړي چې کله مقصود د متقلم فل ایفاده المتکلم السامع دا شګه ور کول د متکلم سامعتا حکم حکم ور کول امر معلوم پیو امر معلوم باندې امر معلوم د دې کې مصداق الیه امر معلوم د دې کې مصداق خبر ور خبر ور کل په یو امر معلوم صحیح څنګه له چا هغه ته معلوم د مسلې هغه ته معلومی کنه خبر ودا نا معلومی به احدہ طرق التعريف خبر ورکه په یو د طرق التعريف سره مطلب دارد یو طرق التعريف یا اضافت یا الاقلام دي وغيره وغيره خب باخر مثله باخرنا مراد بامر الاخر مثله کته یو امر معلوم مل مسنيله معرفه باندې ورله خبر ورکه او خبر چې پکم شه سره ورکه په مسند سره ورکه دی اخره مثله هغه د دې مثل په تاریخ کې خبره ام د دې مثل کو سګه د تاریخ کې نو دې ته علامه د تزانې په دا خبره بیان کی چې ته خبر مارکران لازمي بستا مسن له معرفت یې ایسی نشي کې د دې مسند او خبر ستا سره معرفت او مرتلال نګیرت خبر ده او حاصل او بلا صد چه پا اوام مقام کے چستا مقصود مخاطب تد حکم پیدا ورکون جوی فیامر معلوم سر پا معلوم باندی او امر معلوم سر پا امری معلوم سر پا امری معلوم باندی او خودی ماری پا شو ماری شو او لازم دا حکمان بانی بمخ که اتت او لازما حکمن فلی اپادت اسلامی او لازما حکمن کذالک یا هغه پایده د حکم بنور کې خود لازم د حکم ور لازم د حکم دي ته چې هغه د جمله ک معنا راپې وب خبر ده او ته هغه خبر ورکه چې زم خبره او کدالک <سؤال> مطلب دا د ټاک تریکه باندې تو حکم لگے د معلوم په چا باندې په معلوم باندې د معرفه خبر راړي د پرادو معرفه په خلاصو حاضر دا شو په هغه مکان کې چې کلهستا مقصود حکم په معلوم سره لگولي په معلوم باندې تپاره د پیدې د سامعه یا د طرد د لازم او پایې خبر یعنی متقلم ته د خبرو خبریم زم خبره چې کلهستا مقصود قدمه وو حکومت او کې په حکم کې یا لازم الحكم کې پیداوار كله عام معلوم عامره معلوم زرا ولازمي د خبر د ستراري معرفت راړي امره ځان درا ميزان نو باختل ځل وان ما عبارت عامه تاریخونه هرې تاریخ د مصادر الخبر د مصوح ضمير مستنطراجي دي پاره د سا متقلم او داپه د پایې د ورکله د متقلم سایت ته د حکم اللا معلومته مس معلووم باې ل چغه معلومي متقل ساته ک تاریب د طر د تاریب سره تاریب د اضافت تعلمیت دی ی مخصود به ماتن دا دی ان نه یجبو شان دا چې واجببې په د تاریب د خبر کې تاریب پل م دا جب د پر ف دی یجب د تاریبل ممسن دی تاری پول واجب ده او واخده تعریب د خبر کې تاریخ ده مبتده او د مسند له الهي اجلس په کلام همزه کني چې په کلام د عربو کې داسې مسند له الهي نکرته نجسی اخر نکرای والمسند معرفه تن او مستصرف فز جمله الخبريه او دا کارنيسته په جمله خبره کې الا عند سباوه پنيز د سباوه باندې چې کلا دیو نکرې د پارا صفتره شی په صورت ده نکرې د پارا صفتره د اسم تفضیل په صورت باندې او یا جمله استفحامیوی نداغب په بانده مبتدان نکیرم او خبر مارفه او رطلی شیلی کسیلی محشید آگیر پرمثال رو کلے من ابو من نکیرم من نکیرم ابو معرفه خبر صحیح شکل ایدہ بین مثال ورکلے مران تو بیراجو لین اب ظلو من ہو ابو اب ظلو من ہو اب ظلو من ہو نکیرم ابو ہو ازا تک سرا مارفه مبتدان نکیرم خبر د حضرت ته جواب در ده چې حضرت د کې مبتدا دروستنه لمن ابو ابو کا من یا ابو کا مبتدا مقصوده ده او دبل ولسری خبر خبر ده او افضل منه ابوه ابو هو مبتدا ده خبر ده خو د دوه جمله کې خدا ممکن دا خدودم به جمله باندي چې کوم کس نه وی وي الله ولزه نور کړي ادهش کال ده اگر ہم زیادہ راضی کنے تک ومکتدہ آدھا شے جوڑا چے اغم معلوم گئے ابو کا معلوم دے پر گیرون دے جملہ کی ابو کا معرفہ خودے مجولیت تے وگیر اور متبادر دے کلام ہم من دیچ ابو کا ابو کا بارکی خبر سشے دے مقصود دے طلب الخبر دے چا بارکی مقصود دے ابو کا بارکی انہا بس تقریباً جنگورو طرح جواب دے خو اهم داکھو او ایو چھ اهم طور دا سی نکی ایلا شزا او شزا و ندر کا نادر و نادر کا کالمعدوم دے صحیح شو مزدہ جواب دے صحیح ندو <خم> اینشتہ دے پا کلام با دوارا مارے پزا کا واجب دی چھکا لاؤ خبر مارے پا کھا مطدع مارے پا واجب دیں چھکا نشتہ پا کلام نه اما چې مصنع لے ہیں نکی رچ کې نو ان قاعده ته سامه اي پاداوار کول <سؤال> له سامه امر سره ولا کوي ماته سنا به اخره پر بل امر سره مثلهو چې داغه په شان دي بارد لګي اي حكمه پاداوار کول به على امر معلومين امر معلوم سره به اخره مثلهو په بل امر معلوم سره چې مثل داول ول وي في كانه معلومه اللسانه چه معلومي سامه اتا دغه په شان مي معرفه وي هم سامه معلومي په احدى طرق تاريخ سره سواء يتحد الطريقه برابر حضرت د تاریخ متحدي لك الراكب هو المنتلق يا ما عرف ده او يختلفان يا مختلف نحو زيد هو المنتلق يا ما عرف بالمعرفه بالالم ده يا ما عرف بالابلان ده بالمعرفه بالالم ده ده حكما من راكب او لازما لازما ده حكما منسوب ده منسوب ده او لازم حكم عقد امات و بناء على حكم ده ماتوا ده كسالك ده करेंगे ايه على امر معلوم باخره مثل وفائد و متکلم سامنے ته لازم ده حکم خو علی امر معلوم انشاء پیدا ده لازم ته خبر ولا کی به امر معلوم باندې بل امر معلوم سلام په بیا تا تنبیه او پدی کول د ماتن کې او امااری په تنبیه پدی خبر باندې ان کونه المبتدا والخبر معلومین لا هینا فی اباده الكلام للسامی پیدا تن مجهوله تدا کی تمدید او اما ترې به کی تمدید په خبر کې مبتدا خبر دواړه ماره پښینې دا دی خبر سره منافات نه لري چې سامته ګټه پیدا نه ویلې صحیح زه دا دی خبر سره منافات نه لري چې کلام دی پیدا ورکې سامته یو پيدا مجهوله یو پیدا مجهوله ولې کار صرف مبتدا معلوم شي نو دا خبر ورته معلوم او نسبت بینų خبر والحکومت пני網 setting او که بلوار تو معلوم چیزیں مخاطب که دل تکی mis expressed neiDieoon엔 Oliver دے خوالذان لے معلوم دے دے خوالذان لے معلوم جو دے دل을 رور دا خبر دوار تاں آر ثابیت محطبه دا خبراتخ Ver Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re د Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re نہ متنبيه کلامات په خبر باندې کا معلوم شي نو دا دغه فرمناط نه لږی کلام مفید نه دی متکلم ته سامعه ته د مجموعه نه ورګي او په همدغه تنبيه باندې کما ذکر نه تنبيه چې د محتوا او خبر معلومین لا یون اپدک کون چې دی لا یون اپدک کون دا کړه دغه خبر معلومین دا منافی نه دی د تعدید کلام چې کلام پیداږي په سامعه ته پیدا ته مجموعه ته پیدا پایدتاً مجمولتاً دے پایدتاً مزدر مفهول لے لئے العلم بنفس المبتدائی والخبر ایسا کہا ایرام تا نفس مبتدائی تو پا خبر یا صرف تا یو بان دا, دا لازم نرے دے خبر اللہ چی علم دیوی اعوالیم دے لازم شی پا انتصاب ده حدی همان بان دے پا نسبت کول دے یو بانی لیل آخرا دیو جا پورا کائدتا ہم شوئی مثال ذکر کئی سې شګنه د مثال مځه حد کې ورسره وسره بیا کو وعندل المنتلک او امرن المنتریک دا مثال شی یو مارې پړې بل مارې پړې زید مارې پبلارم د حکم معرفه ولزابت ده امرن علم دې المنتلک الف لام هو المنتلک برکه دې او خبره کین چې حالکون هی معرفان به اعتبار تعریف العهد او الجنس فحالکون د المنتلک کې چدا ماره په والی په اعتبار د tarixi خارجي سره ان پلاني خارجي سره اول جنس یا پالپلامه جنسی سره خبرمز هن تراله چدا ضمانه اعتبارات پکې اوکي نمدن تک بیا حکم راځي دی او امر معلوم په بل امره معلوم باندې نو تاريخ د عهد راواله تاريخ د عهد تاريخ د عهد اگر تا معلوم دے چیو انسان شتا پا عمر سر مسمع کی گی صحیح شکن ہے پا عمر سر قسمی عمر دا پا عمر سر سکی گی مسمع کی اگر تا پر انطلاقم ثابت تے انطلاقم ثابت تے نو اس تا سو اگر رہے معلوم شو عمر ہوتا شو چیو انسان اشتا او پاماکی مصاماکی کی آماری نون دی او داو تم تپت دا چیو شخص تا انطلاق ثابت دی شخص من له الانطلاق دا شخص انسان چی دا اگر دا پر انطلاقو یو مغتا ماری پشو بلی مغتا سشو خو آئی دا انطلاق دت ثابت او که داو المنتلک بلچا ثابت دا علم ورته او یو ماری پدیو بلی مچنی ماری پدیو وچتاو ته امر للمنتلق یو ماره پی سره نه پبلی ماره پی باندې حکم ولګاو هغه ته फायदा وشو که फायदा ونی شو اوسه ده نو په دې ضرورت کې چې کله علی پلان می عهدی ولی عطا عهد مالم به مطلب داده مل له انطلاق شخص و تا په خارج کې پته داد چشتا عامره عالم ده و ته معلوم ده پیجنی صحیح شو و اسال من تملك الشخص من له الامتلاك ده ده عمره قبل دي انتصاب قد معلوم لري کنه شکلتا انتصاب او امرن الممتلكون نسبته تمشه معلومه فائدہ دو شوونه او شو او سبب هغه ته دمع معلومه وا نو چې تا ته خبر ورکنده پیدا وشو چې ماته پته ده چې څنګه ته پته نه ماته نه پته او کاله نیم جنسي شي مطلب د دې چې آتا ہو عمر معلوم دي چې یو شخص ما یو سړی چې د عمر سره معلوم عالمي عمر ده او معلوم دي او ماهیت د انتلاق کوم پیږي چې انتلاق شوی صحیح شو دا دوره دو ته معلوم دي او چې تا کله المنطلق ثابت کړي د عمر لپاره ته د کوم ماهیت د انتلاق چې د عمر سره ثابت کونه د دې پیدا تو شو مخکې ماهیت د انتلاق ځنه بي جن دو او عمر عمر یې او ستا تاسو د یو نسبدل تا وکړو اگر چې غوته د مخ کینه معلومه وي معلوم نه او انتصاب د معلومیت پیدا او ته شو نکته دی کې الف لام جنسي اخلاق او ک الف لام د پاره اخلی عهد اخلاق دوا لسی کی خبرم ځین ترانه چې اشګال ته ناراضی او دبن کې چې څنګه د تخپل وضاحت کې د دوی خارجی وضاحت ته ځنه کوم دی اخوکا زید اخوکا کې د وضاحت کې یو او په اصل کې وشكال لذي او د دې متن اصل شرحه د خطيب کزني چې که متن دی د دې اصل شرحه د غده ایزاح څه چیرته یو دغه متن شیام ایزاح شو نج متن دا ور دي نه یو څه ثابتي کې جدا کلام چاته ویل په کار دي زین اخوګه او چې ایزاح ته ور دي د ایزاح نه بل ثابتي کې جدا کلام چاته ویل په کار دي په دغړو کلامونو کې چون کې تعرض ده نو علامه طبتزنی کوي اوس ګوره وا تا स्वत وګوره ظاهر لفظ الكتاب ظاهر د لفظ د کتاب چې ده ان نحوا زيد اخو کا ان ما يقال دا كلام به ویل کیږي لمن هغه سامعه تا لمن يعرفتي هغه ته پته ان له اخان چې زيد د پاره اخشته اجملته پته دې لپاره اخو او زيد په جني شو نو اسو زیدم پیجنی او د زید 1 منټه مخاطب ته اجمالا د زید باره کوم پداره زیدم اخوکا ای چې چاته خبره کوي سامعه واله لمن مراد سامعه واله ان ما یقال دا به لکی لمن اعسامعتا چاہتا بولگی؟ احسابیعان یعرفو چه اغتا پتی انلہو اخن چیده دا پارا اخو شتا خود دا پتا نشتا چیدہ زید دے او قبل لے زید دے درور قبل لے رو لشتا خود زید دے درور قبل لے رو لے نتواتا بائی اخو کا زیدن اخو کا اخو کا دی اخو کا کی دا اضافت دا فاران دا عہد شو خبرم یه نن ترا لگا چې اگر تا وګورم وګوره ان ما یقال د ویل کی کی لمن آسامه له اخن چې پیجه نیجه قبل څدې وترته زیدن اخوکا زیدن اخوکا نه او مذکور ته ازاح ادا خبر یعقال چې دا لمن آسامه تیار یعرف زیدن چې زید به زید معنیهی سواءن ان یارفو انا له اخن او لم یارف خود ده پتو تنشتا دا زید درور دے او کدو بل رور دے زید بشخصی ہی پی جنی دا سامیان خود ده پتو تنشتا چی دا زید درور دے او کدو بلچا نو توتوائی زیدن اخوکا زید تاسر رور دے نو اس دی دوالو تا تاسر او رائیں دی دوالو کی رنبی کی داو چیرور و لشتا خو زید قبل سوکتے دا دی بتا دا دویم دا خبر دا چې زید خو پی جنی خو دا پتا تنشت چید دا دو دا دو کدو بلچارون دے دوارو تشریفات کی پرقش کانا دوارو تشریفات کی پرقش زکر دا معلومیگی دو متن نا دا معلومیگی ظاہر دلپس دا گتابنا بے آخر مسلہونا امی ما توښه د ظاهر د مت الندامه لومیږي به اخره مثلهونه چې دا اضافه چي ده اضافه چي لري دا داسې د تعریف پیدا ورکي څنګه چې زید ورکي اضافه تعریف پیدا ورکي د حد خارجی پیدا ورکي اضافه هم د حد خارجی پیدا ورکي اوبره دراجي دا به اخره مثلهونه لفظ نوالمیږي او د ظمیر د لفظ د کتاب نه د معلومیږي ظاهر د لفظ د کتاب نه مراد به اخر مثلهو چي ته اخر مثلهونه مراد اخوکه دي مطلب دا شي چې اخوکه داسې ګټه ور کوي ګټه د عهد ور کوي نو معلومه تا خبرم زه هم تراله اوس راځه او د ازه شرح د وګوري د ازه مدا پتلګي چې دا به هغه چاته لګي چې زه په دې نه د اخبار ک او علم نو چې اخو کد هغه چا باندې هغه چا ته ویل کیږي چې دا پته تونس چې افیش تاو کنيشتانو د دینه پته لګي چې اضافه د پاره د عهد ناراضي الګره وګنو کولاو کې ځان تخپو کې ظاهر د لکز د کتاب نه دا پته لګي باخر مسلهو بالافاده استامه حکمن باخر مسلهونه پته لګي چې اضافه د عهد پای دا ور کوي دا نه پای دا ور کوي او دی ازافه د تطلګي چې دا کلام به اغه چا ته ویل کیږي چې اغه ته پته ني چې زما رشتو کنيشته به اثر مثلهونه دلته معلوميږي دا حد پیدا ورکوي او التى مېو قال يعرف ان له اخن او لم يعرف دا غنه دا پته لګي چې اضافه د احد او د معرفه والی پیدا ند خطيب کزيني د متن ند معلوميږي به اخر مثلهونه چې دو احد پیدا ورکوي د شرح د تشریح نشه معلوميږي او د ازهنه ده معلومیږي چې د هر تعریف پیدا اضافه نو ورګې نو اوس د تدبیق کی ها تدبیق هغه په دي طریقې باندې کوي چې دوی بازو محققینو د نحاتنا چې کم محققین حلقه ته الله نارضی وغیرہ هغه جا خبر ذکر دا چې اصلي وضع د اضافه د پرد تعریف تا او دا دعوه پیدا ورګي یو معلوم شي چې کله اضافت د کمشوي په خارج کې دسر یو معلوم شي مرادوی اضافت ده ده ده ده پارا او ده ده پایده وارکه او کچرده خبر من اونکو نبیه با پرک پاتی نشی پا مابین ده غلام زیدن کی او غلام اللی زیدن کی کده من اونو وائیو نو پرتا اولا گیده چه اضافت ده پارا اسلم ده آه درازی او دین او معلوم پردو مراد دی او ده ما تن پمتن کم بی اخرم اسلحون اون دک کا مراد دی به آخره مثل هنا او چې کمه خبره معلومیږي چې اضافت کې معلومتیا او ه ششته نداد د اصلې ووز په اعتبار سره خبره ده چېغته معلومه چې زما رو زید زیر ده او قبلبل ش دی بل شوک دی او دګن او به آخره مثللهونه او د مثال د تشر د دوالو نه معلومی شوه چې غرو پیژې وکهه پیژ زی او قبل سوک دی. نو مارتنج دل تمامتن کی دا دا اصل دا اصل دا أو دا دو خبر اکړی دا دا د اعتبار د اصل وزای کړی دا په اعتبار د اصل وزای سره اضافه د عهد او د معلوماتیا پیدا ورکې خو بیا د دو درست دا خبره یات وساتای چې څنګه الف لام معرب بلا مل جنس آد تاریخ گنا. خو کلا نا کلا دا طریق پیدا ورکې کنه او کله نکله داسې استعمال شي چې انت کې د مری په والی اړو پیداون ورکې په کوم دنا کېږي استعماللی ډیر زوی نو دې کېدا سکی خبره ځان طرح ا له ک له فلمه د زهنی ولدی ا موږ غوړو د مخاطب طالقیس په پیدنندگی کړه نو څنګه چې معرب بالله کې د خبره چې کله نکله خلاف الوځ د ای استعمال کیږي او د معروف والی پیدنور کې ذکر انګی اضافه اصل دو احد د طاره خو او کله نکله د خلاف الوځ استعمال شینو په اغه کې د اضافه پیدا نو د ایزه کلام چې زيد احوک اغه محمول له پدیبا چې ال <سؤال> تکوې دا كلام دا هغه چې په ل کې چې هغه په پښتا چیرې مشتا او گنيشتا اخو کشته او گنيشتا نو هغه چې دا هغه دا په دا كلام هغه چې د دې خبره په تو نشتا نه پتو لګې چې دا پد تاریخ پیدا نه ورګي نو پتو لګې دا چې مثال د اپ اعتبار په خلاف الوزه د اضافه او دلته چې کوم اضافه نه په اعتبار د اصل وجه د اضافه نه د izah كلام په یو معنا محمول له په خلاف او دا كلام محمول له په وزبانه د اضافه په نقول يا طه ظاهر اللفظ الكتاب ظاهر اللفظ الكتاب كتاب, كتاب جليل تماما كي باخر مثله الان فازدين اضافه مراد بهاخر مثله هنا المنطلق من باب اخوه مراد به ان نحزدا اخوك انما يقال ذلك لمن اسمعته يعرف شيء ابيجن ان له اخا ذلك اخشى ان اضافه طاد واضافه طاد بالتعريف ان له فالمذكور في الازاح مذكور بالازاح كي او د ازاح عبارت را نقل کړي نه دا غي نه بل سمالوږي فن مذکور او مذکور چهره په ازاح کې تغارس شي د مذکور انه دا د یو چې دا ویل کی لمنه سمه تیارې فزيدن به ان هي چیزه د ان هي پیجن به ان سواء يرق انه لهو هن او لم يرق اخ پیجن کنه پیجن اخوکا نه استعمال شوی دل صحیح شو او جتوفي کې او د تطبیق ما هغه ذکر هو بعض المحققین چې ذکر کړي بعضو محققین من النحاد. ا اصل ووضع تاریف لاضاتتي اصل وده د تعریب اضبط چېله اعتباره هد ده دا د معلوتیا پیدا ورک مذاب خارجې معونوي معلوم او که داې می شي لاندب لم فرکن فرق فرق شي په ما بند ولا م زدن و اولا من لزدن کې نو فلم يكونونه أحد هم معرف فتن و ب معرفني شي ولاخرونه کتن بند دا دو شي دواله شو غلام را مزونه غلام لزین دوور شوي حال الحان ک دا خبرا نه ده دا مقدمه تسلیممو. لیکن کثیر اما یقال لیکن دیر کرتی بلکی جا انی غلام و زیدن من غیر اشارتی الامعینن علاکہ چیدہ پارا مارکی رازی لدفع سوال استعمالی یون کل ما کل خلاف وضع استعمال ملکی رشی کل معرف باللہم سنگا چیدہ معرف باللہم خلاف وضع استعمال کی خبران زیادہ لگا نا علاقلام غیر معین کسی کرشی ولقد امر علی اللعیم یسوب بودی دا استعمال شوئے نو نا ادا استعمالی وخلاف الوضع الاضافي او دا په خلاف د وضع د اضافت په ماتل کتاب اغه چې د کتاب کې ناظر انده کتون کې د الا اصل الوضع دا نظر کیسته دا اصل الوضع باندې محمول ني او ما في الذح او اغه چې الذح په متن کې د الا خلاف هي محمول په خلاف وضع باندې وعكس هيما نحو زيد اهوکا وعكس هيما نحو لم کې وعكس هيما بشي نحو, نحو, نحو اکس المثال للمذکورین و هوا اخوک زیدن والمنطلق و عمرون ایرکا نو دیکیم دیو امر معلوم پا بلا امر معلوم ماری حکم شکن اخوکا دام ماری پشو او زیدن والا خبر ماری پشو المنطلق مبتدام ماری پشو او عمرون والا علم ماری پشو او سو دی زماج و زابطه و قانون زکرکی پتی زابطه و قانون بانیتا سوزان پوه اکه چې په مبتدا خبر کې دوه ماری په ویندو کم به مخکې کول شي کله مخکې کول نو علامه طبتزانی دا ذکر کوي دا خبر ذکر کوي چې کله د او د پارا صفات د تعریف او صناعت په کومه با په یو باندې حساب معلوم دی په بل باندې حساب معلوم نه دی نو تاک وا سب ذکر کا کم وسط ان وسط مخکې کا او هغه مبتدا کا کم وسب سره حساب چا معلوم دی دابل ولا خبر کا دابلو انسکا خابر کا لکم اصحل دو مثلا اس تینم پیجنے عالمیت پیجنے اتصاب بالعالم دے تمعلوم دے زید خو المنتلق اتصاب بالانطلاق دے تمعلوم صحیح شو آم. المنتلق و پیجنے ماللہ والانطلاق دے تمعلوم دے خوز دا زید دا قبل دے نتزیب مخ کی قادم ابتدا کا زید دنے خارج تیو جو سا دا کاکا دے او کو خارج کتے او جسر روانه د لریو کاکا به او شګو کې روان دی المنتلک او پیجنې مخاطب چره ته چی چاته خبره کې المنتلک ونی غټو غټو غټو باندې ته ګوري هوز دتا ته تنيشته چې دک المنتلک چره دا زید او کامر دی نو اگر ته چې کوم معلوم نه ون او شخص مل له النتلاق ته معلوم دی او تسمیه او تماله نو تبعه تس المنتلک زید او که زید و معلوم ده خدا پتنشتا پل امخته چې دا خود زید ده خدا انتلاک ده په پا گنگا سده د ده پر ام دی ده او که بل دی ده زید خود پیجنی خدا ام منتالک پل امخته ده ده ده او که بل سوک ده عمر روانه انتظر زید دنه منتالک ده کاران چیده سوک نو بس چې پا کم وصب سر اتصاب معلوم دیا مبتدا که و بل بلسه که ب تو قانون دلتهجرارې په تینې ان هو کان لشي سفتان هر کلل چې شیر پر دو سپات من سپات تعریب د سپات د تعریف نه وعرف سامي او ساام تمام تصااب اتصاب درې د قذااتو بیااح حمات پ د یا او سابانې دونل ااخرى په بلس نه په بل سپبانې نفي ی هوما۔ کمو د دینه کنه به حسبه د حیثیت په یعرف سامع اچ سامع یعرف سامع انسانه معلوم هی اتصاف ذات به اتصاف ذات په ل سره ولوا ک او د ک سامع چهره پشان د طالب ده به حسب ذمکه په ګومان سلاکه او په دوه لمنو او ست په ګومان کړي د کم طالب ده نو انت تحكم وتبحكم لجی عليه معلوم باندې بلاخره په مجهول معنی چې کوم شې مجهول نو یجبو وهو كطالب حسنزه ان تحكم عليه باخر يجب فايهما كان بهس يجب كم يوجي په د حیثیتي چې پیجنې صحیح شو؟ نو يجب واجب په ايهما دا شرط يجبو الخبر ده فايهما كان بهس یاره کو شامل كم چې پیجنې يجبو نو بیا واجب دي ان تقدمه عليه چې تاغه لفظ ان تقدم ماده تولاند کې لفظ دل عليه اغلافه دلالات کې عليه بری معلوم باندې ورته جعلهم مبتدا انتوګه د مبتدا وايي هما حکم دي نه کان بحث په حیثیتي یا جهل ته به حیثیت سامع اغه او سباني وو کټاله اوه پشاند طلب کو انکه په گمان ساکه ان تحکوان بی ثبوتی دکت دا جی تحکم اکی بی ثبوتی په ثبوت داده مجھول وانی لزات ازاد تا پراو انتپائی هیا من بی کتا وصفو داد آن بود داده ازادنا نو یجیبو پا ایهما بحیث چې کم یا مجھول وی نو یجیبو داده کمجھول واجب دادی ان تؤخرت ذاته موخر كي اللفظ يدل عليه اغلب زيادات كي عليه پر مجهول وانه تجلو خبرن او توبر ذ خبر نفع از عارفه فیظه عارفه سناو هر کلی چزامع تعلم د زید بعینه و اسمه زید ته اسم سرا او په شخصیت سرا و نه عارفه او معلوم لدغه اتصاف بانه اخوه کی ذات زید ریسامه سر زید خو پی یعنی خدا تنشت چزامه د موره پلیر پیدا وکړه بلچه نسری دا ته پتا وان يعرف انتسابه بانه اخوه وارادت استعره دي ان تعرفه ذلك خبر معين كي خلک درته خر پشن نه دبا تاسو تعرور دي سيجه اغه د دې په انیا مروده او کنه اوستا مقصود دا دی اغه ته خبره متعیونه کی شه دا استارور دي او ست په ګمان کې اگر چې دوال معلوم دي او حکم معلوم دي زيد معلوم دي او خط زيد مقدمه کی او دبل اغه ته ور معلومات نه خوکا, خوکا خبر کې وعرب تعتقر اگر اللہ انتعارف ہو ذالکا چتت کې کی جا دی اخیت اغتا اخو اخوت اغتا نقول تتبو ای زید اخوکا اذا عرفا او هر کلچے پیجنی اخل لہو اخبالورخ ولا یعرفو علیت تعین و تمعلومی جدا سوک رور پیجنی تجع سوک رور مشتن تبو ای اخوکا زید زکا اتصاد <تصفيق> بزید اگر تمعلومو نی نی تسمیہ در رو تمعلوما ولائی آردادتعین ، واردتا اترادل انتو آئینه اوچی توتا نوم معلوم کیا عنده اوپنیز داغبانی اعلمی وطاو خین نکلتا تبو اخوکا زید ولا یا صحو اوپدکا صورت کی سیند زید اخوکا صحیح شکنن نا ویس حرزانی که کا پی کوڑینا او دا خبر ظاہری کی زمن پا کولکر ایتو اسود نغابوها ار رما لکدیتو کوره شایر شاید کارا بلارا. دکس و ی ر ایت اسودن معلل الازمری غاب وحتج جنگل د اغي ار رماح و نزیو اس دار ایت اسودن اسودن موثوب تراب ح رماح د ول صفته پره جمله دا د جمله کې د غاب وح مبتدا د ار رماح وسهره غاب وح ار چت پتدا چیز مرسن او د جنگل جهن ترازی او دا غا و کشار او دا غا لب شبز نهن تا نو غاب ارس په نیچه دا جنگل تول کیږي د زمروزه دا او وسر ارماح ارماح چې دا هغه د پاره چې کوم دی هغه جنگل دغه پر نيزي شي دا اچته پدنه زمرزره ډایرکځه ان ته غابو ها راځي خو چې دا هغه غابه شي چې دا هغه جنگل نيزي شي د زمرز د زمرز جنگل شي نو نيزي خو چې د زمرز د پر جنگل نه د چې ارماح غابو ها نو دلته کې ارماخ په دکه معنا باندې اجازه هینته نراز زکر دا الرمح عمل شو دا پچا مان تا غابوها مان نکانا غابونا مراد الرمح تشبیل پا کلام کی خود دک کا مانا دا چازے ہیں دا نراز او اسودن سرا چه غابوها ارچتا محلوم دے نو دھئی که بدا غابوها مطدا کرزا الرمح با نگرزا دابا نگرزا دابا خبر کرزا بلکل رائع تا اسودن غابوها الرمح ولای سیح و اسیح و اسیح و رمحوها الغابو زکر رمح دا اسود دا بالرماحی للأسود لا ده. بسم اللہ الرحمن الرحیم والثانی بیا بشوروکو بیا مد بسم اللہ سے رکھ لہا یعنی احتبار و تعریف الجنس قد يفیدو کسر الجنسی علی شیم تحقیقا پھر دیجئنا کہ تاسو خیال کریم ماركي دوي دو وعمر المنتلكوا باعتبار تاريخ العهد او الجنس باعتبار تاريخ العهد او الجنس دبا منزله اول زك الف لام او ورتسيده باعتبار العهد او جنس چې دا د عهد او د ما دا عهد ماده کسر پیدا کوي دا عهد نو کسر د افلام جنسي چې دا کسر پیدا ورکړي زه د کسر پیدا جنس کې ډیر اپرات ویني د مخاطب ذهن کې ډیر ویني جنس را باندې پد یو پرت کې زیدن الامير مثلا الامير کته دا عهد د پرواله دا د کسر پیدا دی ورکړي د جنس پرواله مثال کې تور پر دا تمام نو دادی کې را دا باندې کځه د مخاطب ذهن کې یمارد پر بدل پر ته کسر وکړه دا امارت کلی مبتدا کې را باندې د دبلچې د پر ثابتو <متحدث> ندی <متحدث> نو وسان ایتاشبای ج الاول کوم تیر شو خيله اسانی فکر وته نو اسانی مطلب دا کړ د دویم مثال کې د ویو به اعتبار التاريخ العهد اول جنس او جنس پکې سانی دی نو د وسان یعنی اعتبار تاریخ الجنس کډ یفیدو اعتبار تاریخ د الف نامی جنسی چې توکي کډ یفیدو دا فائدہ ور کوي کيسل د کسر د جنس فائدہ ور کوي تحقیقا تحقيقي تر نحزبی لمیر یہ لگا یو امیر د پټو دنیا کې ابو بل شتنه ته زید بن الامیر صرف زید امیر دی نه دی د قصر الحقیقی وی امارت حقیقت ورپزید کې را بند خدا په هغه وخت کې چې کلب الامیر نه ا قبل ریدل میپل امیر وی او توای چې کامل امیر زید دی نو تا قصر الاپوی لیکيږي کسر د کمال لیکي مختلف نمونه راځي خو د طبيع کسر حقیقی نه ویژه ک نور امیران خبرم ځه درا لگا نه کسری حقيقي صورت کې چې کله بالکل بالکل نه وجود د جنس پدې کې راګان کې چې امرت سره د کې بلو نشته نو حجر الامير اذا لم يكن هر کله چني اميرن یو بل امير سيب سوا هو سيوا رځنه د زيد دا مطلب شې چې دا جنس صرف پدې کې متحقق ته بل پرد کې اگر جنس دغه پرده پرده او بل پرد تضمن کې دا پر سره اډشتان نه دی تا کسر حقیقی ہوئی آو مبالغتن یا رازی قد یو کسر الجنسی او کله نا کلا الفلامی جنسی دا د کسر د جنس ورکی پیو شے باندے مبالغتن صحیح شو ینی تا جنس را باندے پیو پر کے بطور مبالغا لکمالی ہی پی آج. ہی دے دو توجیح کی. توجیحات کی. ہی پی ہی سکایا دو توجیحات کمالی ہی کی ضمیر شے تراجیک ہے او یا جنس تراج او فیہی کی زمیر شیط راجی کہ اجنس تا لمبه تو جی ته وګورئ کمالی کی شیط راجی کہ او فیہی کی جنس راجی کہ لکمالی دوجی دکمال دشینه الکمال زالک شی دوجی دکمال دشینه فی زالک الجنس دک جنس په معنی کی د دا معنی کمالی تور موجود دا نه ته دمبالغی ر پار کسر کی ورنه امارت په بل چاکه مشته خو ته زیدن الامیر کمالی امیر دا کمالی امیر دا پوره ته قازو باندې پابندی نه لګی خبرنجان ترلا کنه واست د بلیو له 2 کمالی امیر ده <تصفح> پر هلخد یو کا فدرا کنه جز امیران وی نویدا بیا مبالغتن او بناقص یا د دې مطلب اکس راواله لکمالی لکمال ذلک الجنس دوجد کمال الجنس معنا د کمال د جنس کمال معنا چې دا هغه موجود کمال معنا موجود دا پی ذا لک شی په د ک شی په دې زيت کې کمالی تور مو حضرت ذہن ترہ نو زمایر مختلف کی د شی کامل نتیجه ما کی د ار طرفه دا د کامل د پین سیما کی او جنس کامل تور ته د جزیت کیسره پداشی کی موجود نو کا اغلب د کی موجود شن انده په کامل شو او ک د کی اگمانه کامل توراله او نو د کامل شو کمال د تا متوجہ شو دنو مطلب دا دا مار د کی کمالي تو رابند دي د پشن بلې مېو نيشته اگر چشته خوله له پشن نيشته نه دیتا د قصر د کمال الکوي کسي سیکل د نوم دا سيکل له اوکې غاډه نوم دا غاډه اوکې کتاب د نوم دا کتاب نو دا قصر د کمال ورنور کی دابو نور غاډي مو اي زالیکل کتاب کوم ته استاد محترم د الپلم د پاره د کمال مو وجه د الپلم د پاره د کمال څنګه شي الهپیام <سؤال> کمالی و چې ته نشته الهپیام په سلور کې سم دي نه هغه بیا راست تاسو مختصر سړی وایي نو سړی ته پته ویل کې چې الهپیام دی او جنس دل تکې حسر راغلې دی کې پی کتابیت به تورې مبالغه په ذالیکا کې ذالیکا نه مراده قران دی کمالی کتاب دې ذالیک کتاب معنی راکړه کمالی کتاب ده ذالیکا دا قران چې دل کتاب او کتاب دی را کمالی معنی وکړه راځي الهپیام جنسي او قصر ده جنس راقل ده پا مبتدا کی زالی که مبتدا ده ادام جای انترا لگنه صحیح شو کتابوال اغسپده کې موجود ده کمالیتنیو خطول محرب شوی دیگنه ادام آدام شو نه هو عمرو الشجاع ايه ال <سؤال> کامل په شجاعت نور مستخده کامل له په شجاعت کې د کامل په شجاعت کانه هو عمرو الشجاع ايه ال کامل په شجاعت کانه هو له یت راج شجاعت یې نور مستکنه په دی وايي شان داراله ده دا داغوایي کې اعتبار نشته به شجاعت یې په شجاعت او علاوه عمرو باندې لکصورې ها ته وجودی قصور نشته شجاعت دمانه عمرو بدل کمال ځکه په بل کې په کمالي کم او در بل کمال نه ده وقال ذا امدق کرنگی ازا جو اهل المعرب بلام الجنس مولت تلا نخوال امیر و زید تدکت اسو که لیکا دروایی کالی بلام تنا مخ کی, کی جنسی والا اولی بلام مارب بلام الجنس تنا مخ کی که نو امدق ال امیر و زید زید پا را بنده مطلب تا ده زید کیا امارت بنده زید پا امارت بنده فایده دکسر د جینز ورکای نو که دا تن ته نخکی کی او کرستو کی وکذاوند کرنګیزه جو علیمه رب بلا مل جنس هر کل چو غروزل شمار رب بلا مل جنس مفتدا انسشی ته دان نه هو الامیر तो زید نه ته بدانه امارت کې بندې امارت زید کې په کمالي توګه را بندې و شجاع عمرو او شجاع طامر کې په کمالیتو رابند تفاوت ولا او دی دې دوه لوکی اس ترک مشتا کمارد بلا مل جنس مخکی کی او کرستو کی ندا محمول ده په دک باندې چې دا جنس رابند دی بلکې خبرم زه درا دا معنا شو ولا تفاوت بین عمر و بینه ما تقدمه اس ترک مشتا په ما د دې کې او په ما بین د ما تقدمه کې پې پادي د کستر د امارت کې علازد بن بزید باندې او دا دا شجاعت او پې پادي د کسر د شجاعت کې علامر په چا باندې امر باندې ول خلاصه دا شو ان المعرب بلا من جنس معرب بلا من جنس انجو علم مبتدا ان... کدي وګورول شي مبتدا ف هو مقصور نو ده باندې د سړي باندې د امارت را باندې عل الخبر په چا خبر باندې دا مبتدا په د خبر کې ور باندې بندول بلدے غاڑے کے دک و تنزرو کا زید آل الامیر بک سکا ور ضرب کد انا ا, آ, آ کا زید ضرب کا الامیر بک سکا مزروع کا یہ ندے پاگے کے بندے ندے والے صحیح ہے او کدے برس تو بنار ا غاڑے پر کے رہا بندے والحاصل خلاص دا شو ان لا معرب بلا من جنس معرب بلا من جنس ری انجو لا مبتران کده غرض دی مبتدا ک او دا مبتدا چې مکسور ون خبره دی مکسور دی خبر ماره پيو کو خبر اس نه من قریش څخه ری نکرای دی د مقدر سره خبر دی ثابت من قریش او ثابت نه کیره دي او الامام بګیره باندې الامام بګیره شي نه او باندې کثر د مبتدا راغله د خبر کی اگر چی خبر نه کیره دي نو مبتدا په خبر کې مقصود کې دی شي که خبر مارې پای او کنه کوي خبر په مبتدا کې مقصور کې دی شي او مبتدا عام طور مارې پای نه دی وايي این ځای د مبتداان کچره وګورئ شی جا مبتدا صحيح مع رب لمجسم مبتدا و جرذل شي فہو مکسور اند ر بند ال خبر کو خبر کے سوان کان خبر مار پتہ نہ کرتن خبر مار فر کو و ان جو الہ کو مع رب بالله شي خبرن خبر نو فہو مکسور ال دم ابتداء مکسور دل خبر مقصور دے فہو مکسور دے ر بند ال مبتدا کہ بلچہ تم تجائز دے او قد يبقى على کاله اطلا ک کممر را او کله نه کلهجننس په اطلاق باندیوي کممر را لکه دا خبره تیره شو مطلب داې پهده کې رابد نه ک سر مقصوب نهوي نه د او نه خبر کمره بل جنس مکتداوي او که خبر وي مقصود نوبي صرف د د سات مقصودی ز لاامیر زییر س دی ینیر اوس ض کمالامیر دیته تووج شته سر مباتن نشته او زت نش صرف امیر به بل سوک دتا پکې الټفات نشتا نفس سے ثبوت دمربله الجنس راغله د پار د مبتدا نقص راغله د طریقې د حقیقتن جګز نه لاوه امیر نشتا نب بالغتن کسر راغله چې زید کمالي امر دې انور ناقص صحیح شه والجن سو قد يقا وقلنا الجنس پر هدي شي رايت لکه په بل اطلاق باندې کوم امر لکه دا خبره مخ کې 1300 په اضافه کې کلمہ مود مراجعه کل معرف سرمیسال ورک لکنه ازا پت کل آہدوی کل نوی جاکسنگا جمعارب کل آہدوی و کل نوی و کد یقیدو بیو اسفن او حالن هو الرجل الكریم هو سائر راکبا و کد یقیدو بیو اسفن او حال او ظرفن او نحو ذلك او کله نہ کله دا جینز مقید کړی شي په وسب سره نو سره د دې دا جینز پرې مختدا کی را بند خبره ځه دا مبالغه تنه را باندې یا حقیقتا نه لك زد الرجل الكريم زید کې رجولیت او کریمیت دواړه باندې مبالغه یا یو بلد سریز وز ته نه ده سره حیاء گا دے کمالی طور پر دے که دارو جولیو اور کریمیتو موجود دے دکتا دوالا خبری دی وَهُوَ سَائِرُ وَرَاكِبًا زیدونی سائر و راکِبًا زید صرف تلون کے لیسا کر که ان حالت دے روپور کی حقیقتن او مبالغتن انا ویسے بین جب بین جب پیسی جی روان دے نصرف زید روان دے نو مبالغت شوا او دا دے کبل راکب سایر نشتا نبیح حقیقتہ تنسہ کسر شدصار په جاګی زید اغه سویلہ حپار سپریشان او سبب څه ګولې تا ما یز برشان ول امير په البلدو جار مجرور مثال لرکې د وسط مثال لرکو د حال مثال لرکو او جار مجرور مثال لرکې زید هو نه را زید لکه هو ته زید لیکه ګورځ زید زیدا متسوجیدا په ګستې کېندره زید ان الامير فی البلد نو اوسره حقیقتا يا ولو واحد الفقن تارن ور كون کې د زرو خزانه لري حقیقتا يا مبالغتا جنه د واحد الفقن تارن خسره راغه او خسره راغه بچا کی د کی مطلب دا دی کله نه کله جنس مقيد د کې د کلي شوبيه سره د دې کې قدک مبتدا کې را باندې شي او کله مقید بکیدین د مبتدا وی نو په خبر کې بیا سو کوشي خو باندې امره ځان دراله وجميع ذلك معلوم او جميع دا حاصل چې ما وی ذکر دا معلوم د بل استقرار په کوشش سره چې عرب کوشش معنی راو غادي په مفاهیم ځان پوهه او تا پټه لګیځه کارونه دا عرب په کلام کېښتا وتصفح تراکيب بل البراء او په اعتبار د کوشش کولو د اولو رالو د تراکیبو د لغاو قولك يد يفيد متن او واسمي كد يفيد واسمي ويک چری د لفظ کټ اشاره د لفظ کټ کی اشاره ده, ده, ده تا ال قد لا ينفد الكسر کله نکلا پاید د کسرو لک څنګه چده تا او الجنس قد يبقى على اطلاقه الجنس قد يبقى شارح ما توضحتو ګنن نو سارا نقطا يدي جيده رقم زنه مستفاد وقوله كدي في لذيك اشاره بده کي اشاره به له نو کله هي فيل كسره کله کله کله کسر نو کوي كما تي قول خوانساله په کول د خوانسا کې چې وخت لور وني مس سغوله مرثيه کوله سخر باندې اذا قبها اذا قبها يبكا وعلى قتيل رايت بكاءا الحسن الجميلا رايت حسن الحسن کله مړو مړو باندي جړه کبي هرنه جړه لائق نه ده خلق ته خدا اخلاص خلق ته خدا زکړه خلاص چې هر کړه خلق ته ټول مړو جړه بده غني نو ژوندم جړه ټول پتا باندي بهترين کار هانڅه ټول پېځه کړه ته د سپات لائق یو د سپات لایک نو پړی جړه بدل عرب کې دار سموي وصیت کو چې ما باندې وځل پماتان دې ګری و نه نوښتل اورم ځن تره لگا يبنة معبدي ونبالي كأنا كسي دكيل وشكي علي الجب يبنة معبدي او إذا ما رويري رو دمعبد لور پا ما بانده, آه آه بانده غريوانو وشلوا الطرفاء بكأن الطرفاء بكأن خلال رويري دوئي جزام لشه الملشان پا ما بانده بالكلا غريوانو ارسوشلوا جهر سوخ كاري نمطلب داشه چه ابدا وسياد که انو دام بهر حال غرور باند مرسي كأنا خذوا خذوا دا سخن تاخد محبت طرف خبر و غالبن مدی که اگر اغازی خپل مقصود تا پزی اپری دوائدار سو ازا کا بحل بکاؤ علی پلان سشیری هر کلچی جلا تبیح دا نمطلع که جلا دا مقصود مراد نا نا دا دا زین ریس لیلال مخشش رائتو بکاؤ اکل حسن الجمیلہ زمین پتا باندے بکاؤ خیستاو وسع حسن الجميل په بوکا اګه تر باندې مبتدا خبر مثال لري په شکل لکه پهوللې او صرف بنت کې مقصود او حصر د حسن الجميل په بوکا اګه نه شي دا صرف پتا کې صدا باندې را باندې په نو بس پتا باندې جلا او دیو نم استلال کول شي صحیح شي چې دا ال ابلام الحسن الجمیل الحسن الجميل چې کوم دي دا رايت بوکا اکاديمي بوکا حسن الحسن جميل لکري کراند نه دي خاطر د پاره نه دي مطلقاً د اتساب کو چې پتابه نجراخ استخقاري صحیح کنه او کو دو دوسیجه پکې ناله سرق ال نام لپاره مثال دی چې کنه نقل ال ابلام او غبل کل جنس نه مراد وي اذا ابو البکا او هر کله چې جنس بوکا په جنس نه یو د دغه غني ذکر سړي ځامنه و جین څه مو کوم را ده اعلان نو څه مخصوصه جڑا مراده کسر مصر د پاره نه دی څنګه څنګه جین څه جڑا د صدا مراده کسر مقصود نه ده اعلان د پاره د کسر وغواړي کې نه دی جین څه جڑا ده هر کله چې جین څه جڑا پکا تین باندي دد کبي هلا نو زه پتا باندې جڑا خستو نم. یم دې ځنه مستلور شه اغه ما به ګا سر دیږي چې ښه خراب وستا بسره ترجمه ولګلونه مګادینه منور غستنه خبره حضرت رحمت لگا خوږه ما سوجو کچیر دا استلال د کنځنه د کیو قد لا یفید القصر او تقریبا تقریبا والله وان غلط نیمه او د دو نه استلال څکیو شي کیږي چې کله نه کله الکلام جن سن تر پدشي او ما هو جهه ته راستي نشي نه دی وی دینم استلال کای خود محل مت عین کای فانه یعرف بحسب الذوق السلیم په جن دشي په اعتبار د اغه ذوق او د طبيب چې اغه سالم وي طببع او د ا طبیت مستقم چېبرابر و پریشانانی برشان پ روخ تبی چرسی مسی وته دررو او په اعتبار د تجربه سره په مت د کلو کلام د پور نه پژده شي ان لسل ماه نه د مانا دلته کې کثر په سدي خ د جنس قثر د جنس په بقاوان دی الحن یا دلته ک حسن په ب کې ح مقصثر مقصو نه دی او دې بل <سؤال> ته ویو چې باندې رب الشيخ کسر مشته خداسه مطلقن وی اعلان جیره د فردزوی د جنس کسر ما سر دل تکي سبل چشت لري نه چې کسر بکیو کینو او قاتل کتلن وایره اذا كبو الح بك او علن قاتيل مطلب کا په قتل کې مخصو مطلقي سم رات دی بوکا مراده په مطلقي قاتل معنی ز کج کتل نه کړل انلیس معنا هغه نه معنا دل تکي پس باندې یو ز دې د اعلان کسر مراد نه دی و ان ان کان بحسب النظر الظاهر وتامل الكافر وان امكن اگر چې ممکن د ذالیکا په تکلف سره تدا کارو کې په اعتبار د نظری ظاهري او په اعتبار د تامل کافر سره چې تاسو فکر هو کافر سوچ والے او تر هغه چې سیده وي چې الحسن الجمیله د دو د کسر کله په بوکا باندې د خپل وو په جلا باندې خسته جلاواله باندې د دوه د روکو جلا باندې نوې کټه پکې تامولې کا سر خدا خبر صحیح کې ینا په اعتبار د ظاهر چې اگر چې لګ ډېر سمې خوري خو زوج داوي چې دلته کې داري مقصود ده نه ده خبر نه تر دا کله دا پد حسن داغه دا مقصود پتا دا نه اجر حسن سره پتاږي څنګه بنه صحیح شو هغه تقسيم کړي ده کا سری نه کړي او دیگر پر کتلی بس ویدید